Viongozi wa viama vitatu vikuu vya kisiasa vya Zimbabwe wanatarajiwa kukutana hii leo kwa mkutano muhimu kujaribu kuzuia hasia ambazo zinatishia maendeleo kuelekea uchaguzi wa huru na wa na kufufuka kwa uchumi. Kamati ya pamoja ya kufuatilia na utekelezaji makubaliano Jomik, itaanza uchunguzi katika kuzuka kwa hafla hasia dhidi ya chama cha Movement for Democratic Change MDC. Ifuatani ripoti kamili mkisoma na mimi Aida Isa. Rais Robert Mugabe, kiongozi wa chama cha Zanu PF, wazee Mkuu Moga Nchangangirai, kiongozi wa MDC na Welshmen Mkube kiongozi wa chama kidogo cha MDC, watakutana katika kikao rasmi zaidi kuliko mikutano yao ya kila wiki, huku serikali yao ya muungano ya miaka mitatu inaendelea kukabiliwa na matatizo ya kiuchumi na kisiasa. Kamati ya Jomik itakutana Jumatano kabla mkutano wa viongozi hao na kueleza kwamba ni lazima kwa viongozi wa vyama kuzuia kutoa ujumbe wa kutatanisha wafuasi wao. Priscilla Msiharabiwa Mshonga, anayewakilisha chama kidogo cha MDC ndani ya Jomik na mpatanishi wa muda mrefu wa mageuzi kisiasa, anasema, "It political party leadership were able to sit and engage and talk and joke but it's not translating to to the lower levels of our political parties that it is important therefore that we begin to calculate. Anasema katika kiwango cha uongozi wa vyama vya siasa tunaweza kuka pamoja na kujadiliana kuzungumza na kudhihaki pamoja lakini hali hiyo haitokei katika ngazi ya chini za vyama vya siasa Ni muhimu kwa hivyo kwa uongozo vyama vya kisiasa kuanza kuzuia kutoa taarifa na ilani zinazopotosha na kuhakikisha taarifa zinazotolewa zinafika kwa wafuasi katika daraja za chini. Elton Mangoma anayewakilisha chama cha MDC kilichoshinda uchaguzi mwaka 2008 alihudhuria kikao cha Jumatano na kasema. It is the commitment that we want to see from the political party leadership uh, so that uh, what they say Tunachokihitaji ni niye ya dhati na dhamira ya kweli kutoka kwa uongozi wa vyama vya kisiasa ili wanachosema hadharani ni sawa wana wanachosema katika faragha. Hasia hizi zitasambaa kote nchini na kuturudisha nyuma. Waziri wa Sheria Patrick Chinamisa wa Zanu-PF anasema hasia hizo zitaweza kuhujumu sifa za uchaguzi ujao. A peaceful environment is very critical for our future. Is very for and ya maana ni muhimu kwa mustakabali wa kufufuka kwa uchumi na maendeleo na kufanyika kwa uchaguzi wa huru na haki. Wafuasi wa MDC wamereporti kuongezeka kwa, kwa mashambulio na kubughudhiwa watu mnamo miezi ya hivi karibuni ikiwa ni pamoja na kufuruga mikutano kadhaa ya hadhara ya MDC. Kamati upatanishi Afrika Kusini iliyopewa mamlaka ya, na jumu ya Maendeleo ya Kusini mwa Afrika kusaidia Zimbabwe kuelekea uchaguzi usio na vurugu inasema inatumaini kuwa SADC itaitisha mkutano wa viongozi wajua usalama kutanzua muongezeko huu wa hasia.